Він мав звання полкового комісара. Ми з Іриною, які належить за статутом, зірвалися на ноги і вистрончились. Бажан засміявся, та сидіть-сидіть, я самозванець. Це мене так зодягли за для того, щоб адміністратори з готелю не виганяли. Первомайський відрекомендував нас Бажанові, але він, як я потім пересвідчився, не запам'ятав ні мене, ні Ірини. І хоч я відразу впізнав Миколу Платоновича, бо кожен український школяр знає його з портретів у підручниках, якогось особливого почуття до нього я не відчув. Часи, коли настане ближче знайомство з цією незвичайною людиною, були ще далеко попереду. Зараз я навіть був невдоволений, що він усівся з нами за столиком. Це відволікало від розмови з Первомайським, що був для мене ріднішим за рідного брата. Коли ми прощалися, Первомайський трохи затримав мене і сказав, що має до мене ділову розмову. Ми вирішили зустрітися наступного тижня в його номері. Я залишив йому зошит із віршами російською мовою, аби він висловив свою думку з приводу цих вправ. Три поети були вже з нами знайомі. Кедрін показував мої вірші Сельвінському і Антокольському. Вони, як і Кедрін, радили мені серйозно думати про свій шлях у російській поезії. Та хоч це були високі авторитети на російському Парнасі, без Первомайського я не міг прийняти остаточного рішення. Нікому я так не вірив, як йому. І тут, мабуть, справа не в літературному верховенстві, а в тому, як він мені допоміг в скрутний час. Тоді я ж не знав, що 1937 року над самим Первомайським висіла куди більша загроза, ніж наді мною. У під'їзді, де він жив... Вупали щоночі ковані чоботи чекістів, внизу ревів мотор Воронка, куди заштовхували когось із письменників. Кожен ждав, що завтра прийдуть по нього. Ждав і Первомайський. Та, незважаючи на це, він щиро й самовіддано клопотався про долю Шахтарчука українця. Безумовно, я визнав у ньому свого літературного вчителя, був йому безмежно вдячний і намагався за добро відплатити добром та щирою відданістю. Наступного тижня. Я приїхав до Первомайського без Ірини. І це було доречно, бо її присутність не дозволила б Леонідові Соломоновичу висловити все те, що він для мене приберіг. У номері я застав якогось молодшого політрука, що розмовляв доброю українською мовою. Як виявилося, то був Давид Канєвський. Давид також знайомився з моїми російськими віршами, тепер вони вдвох із Первомайським насідали на мене, звинувачуючи в легковажності. Ішлося, звичайно, про те, що я зрікся української мови. Мої російські вірші їм не подобалися. Російська поезія така багата, переконував мене Канєвський, що у вас немає шансу залишити в ній помітний слід. В українській утвердитися легше. Річ не в тому, Давиде, перебив його первомайський. Річ у тім, що вірші можна писати лише тією мовою, якою з тобою розмовляла мати. Її голос повинен звучати в тобі. А якщо ти його не чуєш, твої вірші будуть мертві. Ми не вибирали, де нам належало народитися, отож і мову не маємо права вибирати. Вона дана нам народження. Відтак Первомайський заговорив зі мною про те, що до кінця війни ще далеко. Він вже розмовляв із Бажаном про мене, і той обіцяв улаштувати мене в українське фронтове радіомовлення. Там працюють відомі українські письменники. Хоч би як ти до них ставився, повчав він мене, але пожити серед них, бодай кілька років, ти повинен. Це скоротить твій шлях у літературу. Без літературного середовища стати справжнім письменником дуже важко. Я пообіцяв відповісти на цю пропозицію за кілька днів. Ірина, як і кожна жінка, боялася розлуки, а в разі мого переходу до фронтового радіомовлення вона була неминучою. Та, мабуть, найголовнішим було те, що в мене все ще не закривалася рана. Я щотижня з'являвся на огляд до хірурга, де медсестра міняла мені пов'язку. Хірурги не радили мені відриватися від госпіталю, бо це може призвести до тяжких наслідків. Як я потім зрозумів, Первомайський хотів мене взяти до себе, бо сам працював у фронтовому радіомовленні. Це була велика спокуса, і, мабуть, Ірина не змогла б мене утримати, якби не пересторога лікарів. За кілька днів я знову зустрівся з Первомайським. У номері він був сам, отож ми могли поговорити докладно, не ховаючи думок. Я пояснив, чому не можу прийняти його пропозицію. Безумовно, він зрозумів мене правильно, а проте був засмучений. Ну що ж, лікарям видніше, зауважив він на прощання. Я відчував, що до кінця війни ми більше не зустрінемось, і через те їхав від Первомайського до Лефортового, де стояв наш госпіталь, із тяжким серцем.